Lau horen derdiko blokeoren ondotik, auto eta kamiun lerro luzeak sortu dira autobidean, baita kostaldeko bide nagusinetan ere. Kamiun hario kexu, baina hauen lan balditzen dut zere oroitu da Dominika blokeoan parte hartu duen kolektiboko kidea. Asi eran pixkat zailana betiz, eta nuskiaiek trabatuak dira, eta jakin behar da, enzuzen kamiolarioiek ba, dituzte la lan baldin zai izi garritzarrak, hori jakin behar da. Benetan lan baldin zai ustelak dituzte, eta horrez gain lege horrekin oino petzero izango dira. Eta izan dira ere, pagaleikoren ekintzan hartu dutenak eta ondotik Baionako Manifestazioara joan direnak. Bi mila lagunin guru Bayonako karriketan, azken aldietarik jendetsuena, lan legearen kontrako juen artean eta akba iriguneko egoitzaren okupazioarekin bururatu dena. Ekin zauren zer gaitia, zeseteko Kristof Benzanoarekin. Onzuet dir, anuzom politika, uh, stop, Ehm, uh, paske hino uh, representen, parfoa, uh, moenz que les sindikats, ki, eux, les sindikats, nu, nu som elu. Ehm, mm. uh, nous avons, men, un corom a respecte, e, eux, izon, plus de la moitié uh, de Franciak desert les urnes. Sindikalistaren arabera, politikariak lexitimitateak galtzen ari dira, eta ez da honar garria horrelako legi bat honar dezaten, aztentzioa nola emendatzen ari den ikusiaz azken hautezkundetan. Eta intersindikalak manifestazioan tolatzen bazuen ere, La bekoak ere ziren, sindikatuen arteko izoste eta komponez zina poliki poliki geintitzen ari delaren beharra sentitzen baitute Jerónimo Prieto. Inter-sindikareko ere deitu nute emiritzerat doaitea beraz, be, espero dugu, karlaneko seniale honak bara eta seituko dugula. Eta emendigo itizer, Prietoaren arabera behar beharre eskoa da erreleboa, borrokak segi dezan. Ni, bo, tre mileko ba. naiz ere, Harkibu, ja, eramaten dugu, hamtsu goieguna zeban. Zailara, etengabeko migen duat, txigitzea, aferara, ea, egileboa bara, ene, usur, gakoa da hori.